«Як же можна ловити те, чого нема?» «Та я ж хотіла сказати, ловити, якщо вони є». «Правда, товаришу, ви говорите за мною так, наче я, чи ми в чомусь завинили? Ми старі партійні робітники, ми більше 20 років працюємо в партії, мій чоловік є...» я... «Так, так, так, я все це знаю». Але я знаю і такі приклади, коли люди працювали в партії більше сорока років і все ж виявились нашими лютими ворогами, провокаторами, зрадниками, запроденцями буржуазії. Мій обов'язок бути насторожі, пильнувати. Ти як партійна людина повинна це розуміти і не пишкати на мої запитання, а помагати мені розслідувати цю справу так само ти, як комуністка. Повинна розуміти, що в питанні охорони радянської влади, як борця за світову революцію, не може бути жодних родичів, братів, чоловіків, дітей, батьків. Революція і соціалізм повинні бути вище за все. Я цілком згоджуюсь, і ми це довели, коли 15 років тому видали нашого родича радянській владі. Знаю, знаю і хвалю. І тому радянська влада і виявила, та і виявляє вам свою прихильність. Здається, ви не можете ні на що скаржитись. Ви живете, як на заході буржуальні міністри не живуть. Але тепер на вас кинено тінь. Треба цю тінь усунути. Так товариш Степан поїхав на Україну в цій справі. Йому це дозволено і доручено. Але як на ньому лежить тінь, то треба, щоб круг нього все було чисто і ясно. Він складе... Правоздання про виконання доручення. Але треба, щоб ми з інших джерел мали підтвердження цього справоздання. Із таких джерел, яким ми могли б вірити. Ти є одне з них, товаришко Катерино. Товаришка Катерина знову широко розкрила очі, які зараз же сліпо застигли. Я? злякано й розгублено, хрипнула вона. Так ти. Твердив суворо, підтвердив Білугін. Ти повинна давати нам усі дані, про які ти довідаєшся в цій справі, чи то від чоловіка, чи від його братів, чи від кого іншого. І давати правдиво, точно, не ховаючи нічого, як би це кому не загрожувало. Чуєш? Не пробуй лукавити. Ми маємо змогу перевірити кожне слово. І пам'ятай, що найменше твоя нещирість. Буде на шкоду тобі самій, твоїм дітям, чоловікові, усім близьким твоїм. Про цю нашу розмову і про це доручення, яке я тобі даю, ні одна душа, звичайно, не повинна знати, розумієш? Це державне доручення. А наша радянська держава не любить шартувати. Ти повинна це знати. То приймаєш це доручення? Катерина водила з боку набіг за стихими очима і мовчала. «Приймаєш чи ні?» – аж підніс голос Білугін. «Приймаю», – глухо витиснула з себе Катерина. «Добровільно, чесно приймаєш?» «Добровільно, чесно, я вірю. Ти можеш іти, я знаю, товариш Степану подорожі, але будуть приходити його листи до тебе. Коли в них буде щось сховане чи важливе, ти повинна показати мені. І знову кажу. Ми маємо спосіб перевірити, чи ти приховала якогось листа чи ні. Коли нічого цікавого для нас не матимеш, являтись до мене не треба, я тебе більше не затримую, до побачення». І не підвівшись навіть, він хитнув головою Катерині, яка стояла перед ним по солдатському випростана з широкими очима. Вона, нічого не сказавши, повернулась і вийшла з закинутою назад головою. Після того Білугін наказав ввести дочку Іваненків Марусю. Вона, вся напружена від страху, сиділа в кабіні вже під час розмови матері з начальником секретного відділу, і тоді, коли мати проходила коридором повз неї, але жодна з них не знала нічого одна про одну. Напружена від страху, але з твердим наміром виконувати пораду дядя Сергія, бути слухняною без вагання, Маруся увійшла до кабінету, весело усміхаючись і одверто, щиро, майже закохано, дивлячись на страшного начальника. «Так увійшла б не Бога до улюбленого дядя, що мав сказати їй щось приємне. Дядьо!» Прийняв її сухо, гостро глянувши на неї чудно живими чорними очима і кивнув під боріддям на стілець. Маруся легко сіла, заткнула під зелений беретик пасму золото-пшеничного волосся і чекально виставила на дядя.